Sziasztok! Megint kutya vagyok és megint az audio butaságot itt felmondom közben, hogy teljesen az idő mert annyira nem izgalmas még a mobszokkal sem sétálni egyébként találtam is itt egy kutya szart, itt az utca, nem az utca a járda közepén, ami a mielőtté tekintve valami kisebb, kis körényből származik mindig mélyen megdöbbentenek az emberi parasszság fokozatai. Mikor valaki képes oda szaratni a kutya heti járdára és ott hagyja utána, ugyanis a kutya mind a fűből, mind a járdáról össze Persze lehetne itt kifogásokat keresni, mert biztos nem látta a gazdája, vagy kóbor kutya volt, vagy lófasz. Csak az a baj, hogy mindig nagyon sok kifogás van, tehát a csikkek is a járdára, meg a útszélére, meg mindenhova az égből potyognak biztos véletlenül, vagy szegének lerohadt közben a keze, vagy rákos lett a dereka, és nem bírt a fölvenni. Vagy akármi, mindig ezek a kifogások, de az eredmény mégis az, hogy egy ilyen mocskos, budos, undorító, fos városban élünk, amit összebasznak a parasztok. Na, a lényegre térve, több dolog is történt, amiről érdemes egy kicsit beszélni. Köztük az egyik az, hogy beindult a magazin.builder.hu, ami nekem nagyon-nagyon régi tervem, álmom, vagy helyettesítsétekbe, akármivel nagyon régi tervem volt, mert marha régóta szeretnék csinálni egy magazint, ami kis kvázi is és egészséges élet szemszögünkből. Én biztos vagyok benne, hogy az, akit testépítőként, vagy hobbistaként, vagy bármilyen szinten is edz, az az embert, akik csak az edzés érdekli, a csirke, meg a rizs, meg a súlyzó, az kompletten elmebajos, vagy legalábbis valami inkább fogyatékosnak mondanám. Tehát egyszerűen az ember az nem lehet belebuszolva semmibe se annyira, hogy más nem érdekli. Viszont nyilván egy magazinban nem lehet állandóan arról írni, hogy csirkét tegyél, meg rist, meg vitamint és anyagot, így... Persze követetnénk azt a sémát, amit az amerikai magazinok csinálnak, hogy mindig az újabb Uber-tuti, Kamú bicep programokat megmutatjuk, me meg mindig kitalálnak újabb hihetetlen szuperkurva edzésmódszereket, de én azt mondom, hogy ennek marhás semmi értem, ugyanis ezek Tehát akit egészséges lelkű embereket azért ennyire ezek a dolgok nem érdekelnek, hogy mindig ezekre legyenek ráizgul, és ezért olvasnak napi szinten egy magazint, viszont mindenkit érdekelnek a világ érdekességei, hiszen rengeteg más téma van, léteznek egyéb sportok, Léteznek filmek, létezik zene, meg mit tudom, én most nem jut eszembe, de 1800 más dolog létezik, és én már régóta szeretnék egy olyan magazin csinálni, ami ezzel az 1800 más dologgal foglalkozik, de a, de a mi szemszögünkből, és lehetőleg a, a nagyobb portálok fikázó, eléggé gusztustan a stílusát mellőzve. Tehát én nem szeretnék egy ilyen fikázó ö, portál csinálni, ahol minden szar, hanem én egyszerűen arról szeretnék írni, hogy a szar akkor mondjuk bizonyos keretek között mondjuk meg azt, hogy szar, hiszen nem, nincs arra szükség az ember a negatív impulzusok között éljen. Viszont vannak persze nagyon jó dolgok, amiket kvázi lehet ajánlani is, mert tapasztalunk, megnézünk egy jó filmet, akkor ugye el tudod olvasni, hogy Érdemes megnézni ezt a filmet, kipróbálunk egy jó kiket, akkor tudjuk azt nektek ajánlani, mert jó. Tehát vannak olyan dolgok, vagy ekel eszközök, ekel csuklóbandást, bármit. Tehát igazából ez egy olyan magazin lesz, ami keveredni fog kőkeményen minden más, és a badis dolog. Tehát a badis dolog nyilván a testépítő téma az alap, hiszen erre külön menüpont is van, úgyhogy lesznek ilyen cikkek korba szájba viszont ezen kívül mindenféle másról is foglalkozunk még autó és motortesztel is ennek két oka van, mert egyrészt engem ez marhára érdekel, és erről tudok írni viszont ezek lesznek ilyen cső ö, csontkemény tesztek, meg ilyen RTL klubos kopogtatom a műszerfalati dívatoságok sem, hanem egyszerűen valamilyen szinten a realitás, mégpedig itt ebben én szeretnék rámenni olyan dolgokra is, amivel senki nem foglalkozik. Hát engem például érdekelnek a régi teremben autók, amit például a realitássrácoknak megvenni, mert egyébként aki autóba teszi a pénzét és több millió forintért vesz autót, na az az elmebeteg a csirkén és az edzésen kívül, más nem látokon kívül. Úgyhogy... Mindenképpen célszerelem úgy gondolom, hogy lehetne olyan dolgokról beszélni, ami esetleg technikailag azért valamilyen megbecsülésre tartott számot, de éppen nem a legújabb és a legmenőbb. Mindig ez volt az álláspontom az autókkal szemben, és én nagyon érdeklődök ilyen dolgok iránt, mert mert tényleg látok néha olyan ritkaságokat, vagy akár hétköznapi már ritkaságszámmal menő dolgokat, ami szerintem frankó. De ha te reálisan mondjuk egy középiskolás vagy, és meg akarod menni az első autódat, akkor se feltétlenül 5 milliós kategóriába kell körülnézni, hanem a realitások talaján, amit benne azért nem életőleg fogunk segíteni, mert igaz amin nem értek az autókhoz cseppet se, de például ebben él meg valószínűleg pár szerzőtársam fog tudni, majd tanácsot adni tapasztalatok alapján is. A virtuális verseny közben megy, most ott tartunk a második forduló. Ja, egy ilyen nagyon lényeges dolog, ha már szerzőtársakról beszélek, ugyanis szerzőtársakat várunk. Nem akarom én egyedül írni ezt az egész portát, van már egy tervem, hogy milyen csapat lesz, lesznek pár, akik fognak írógatni cikkeket, és nagyon szívesen várunk tőletek is különböző cikkeket, bármilyen téma, ami érdekes, és meg tudjátok írni, bármilyen tapasztalatok van, hát lesznek például itt teremteszt, vagy legalábbis valami ilyesmi rovatok is, tehát természet helyre kell jót, és le akarod írni, főleg ha le ezt írni azt írni élvezetesen, poénosan, vagy akárhogy, vagy legalább olyan szarul, mint én, akkor, akkor várjuk nagyon szívesen a cikket, hiszen ez másokat is érdekelhet. Úgyhogy ez neked egy lehetőség, hogy itt a grafomán esetleg ki tud élni. Egy sikerélmény, hogy megjelenik a cikked valahol, a többieknek pedig egy hasznos dolog, hogy valami olyan információt olvasnak, ami érdekes, és el tudják tölteni az idejüket normálisan. Például ki lehet ezt az egészet nyomtatni, egy-két érdekes cikket, ami tetszik, és el olvasni a budint nap közben, vagy sétak közben, vagy bármi. De meg kell, hogy mondjam, nekem az életemnek a szerves, fontos részét képezi az, hogy valami szinten a weben ügyek. tehát igyekszem azért minden nap olvasni valamit, hiszen vannak olyan információk, amik engem is érdekelnek és ennek próbálunk eleget tenni a ti is. már eleget hizsáztam a magazinról. Egyébként hozzáteszem, hogy Krisz külön ezt meg kell köszönnöm, mert ehhez ő fejlesztett egy portálmotort, ami eddig nem állt A magazinban most nagyon áldatlan állapotok uralkodnak ilyen téren, tehát magát a a bodybuildert, a főoldalt, a főmagazint szerkeszteni nagyon-nagyon nehezen lehet. Tehát nekem ilyen HTML-kódos cikkeket kellett volna írnom, meg ilyesmi és az, az időben nem fér vele. Most van egy sokkal jobb, gyors megoldásunk, egy nagyon jó rendszerünk, amivel remélhetőleg tudjuk pörgetni a cikkeket. Nem napi, cikke, nem, nem napi egy cikekkel számítani, hanem akár kettőre, vagy háromra, vagy még többre is. Úgyhogy igyekszünk nyomni a melót, ezen a téren a közben a virtuális majdnokság megyeget, de nagyon lassan. ugyanis elértünk a másik fordulóhoz. Itt van az, amikor az újabb forduló képeit fel kellene tölteni. Most vagy a határidőt itt nem látják páran, vagy szarnak az egészbe, vagy azt hiszik, hogy három fejlődött képpen megúsztak, és ennyit kell dolgozni egy évi szponzorációért. Nem tudom. Én Egyelőre rossznak álltam a helyzetet, mert eléggé nem figyelnek oda az emberek, hogy mi történik. Hát ezt az oldalt, a virtuális versenyt figyelni kell ahhoz, hogy nyerj, mert egyéb szponzoráció nem játék. Valakik ezt úgy érdemlik ki, hogy versenyen indulnak és jó helyezést érnek el, és arra fölkészülnek. Az, hogy nem versenyzőknek ilyen lehetőségük legyen, azért az, azt hiszem egyedülálló. Szóval aki most hallgat és virtuális versenyző, az ide kell föltölteni a képeit, ugyanis ha a második fordulóban a képét nem tölti fel, akkor automatikusan kiesett mondanom se kell, tehát már annyira, hogy túl azonnal törüljük a játékból. Egyébként a képek most csak azok jelennek meg, akik már feltöltötték. A második fordulat, az első forduló képei most már eltűntek, az ott meglevő átlag megmaradt, az fog a következő fordulóban szerzett pontszámátlaga hozzá átlagolódni, és így jön ki majd a végezés eredmény és egyébként nem csak két forduló lesz, hanem lesz még több úgyhogy nehet húlni mert adunk nektek majd feladatokat hogy ebből mi fog kisülni a végére, azt még én sem tudom A tavasz az... tavasz? Az ős az nagyon kemény lesz, öt verseny plusz lesz a SciTech által szervezett motivációs konferencia ahol én nem fogok részt venni tehát nekem nagyon megtisztelő, hogy azt gondoljátok sokan, hogy mindent én csinálok ezt nem én csinálom, ez a szájteknek a szervezése teljes mértékben. Én itt olyan szinten leszek jelen, hogy valószínűleg én fogom az egészet rögzíteni, és lesz ebből valami anyag, de magán a konferencia nem fogok részt venni, mint előadó. A konferencia lesz a tavaszi szezonnak a nyitánya, utána lesz öt verseny, utána az öt verseny, után lesz valószínűleg a virtuálisnak a vége, hogyha minden működni fog. Nekem közben lesz Külföldi forgatásom, egy-két utazásom ilyen nyalánságok, úgyhogy kifejezetten nem fogunk unatkozni. Ezen kívül a magánéletemre való tekintettel annyit kell mondanom, hogy igyekszem az edzeni, mert már most egy csomó kimaradt, mint amit már el is meséltem, azért most próbálom behozni, hogy most heti 5-6-szor a teremben. Aztán, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, de egy kicsit nem is érdekel, hiszen nekem sokkal fontosabb feladataim vannak. Ja, és egy nem utolsó dolog, ezt nagyon-nagyon fontos, hogy elmondjam, ugyanis a múltkori audio, -blog, a múltkori audio azt mondtam, hogy nem lesz a éjszakája. Hát közben, már egy nap múlva fordult a világ, lesz majdnokok lesz majnokok éjszakája, azt épp, így, hogy eldöntöttek mindenképpen, meg akarja csinálni a szponzori dolgokat. Elintéztük, úgy, fog, úgy néz ki, hogy összejön rá a lóvé, szegeden az ifjúsági házban, ahol eddig is volt, csak felújítottabb körülmények között, de a hagyományos majnokok éjszakája meg lesz tartva. Biztos, hogy egy abszolút férfi kategória lesz, lehet, hogy lesz egy női modell kategória, még ezt nem tudom, meg csinálunk egy kiírást hamarosan, úgyhogy azt hiszem a klasszikus és nagyon jó hangulatú bajnokok éjszakát meg lehet majd ismételni azoknak, vagy fel lehet újítani, vagy meg lehet tapasztalni azoknak, akik eddig nem vettek ebben részt. Pontosan bőven információm még erről nincs, de hamarosan tájékoztatni foglalk titeket. Sziasztok! Sziasztok! Megint már vissza is jöttem. Na most az van, hogy éjszaka vettem fel az audioblogot, most reggel felébredtem és rájöttem, hogy elfelejtettem valamit elmondani, ami elég lényeges, mert még mindig van ilyen kis apró újdonság, amit veletek először meg kell osztalom. hát így fogjátok meg először ezeket a rendkívül titkos, fontos információkat. De egy kis apróság arról, hogy szoktam beszélni így a szarról, a kutyaszarról és társiról, meg egyéb történetek. Nem ezt akarom igazából mondani, de ezt most teljesen, hogy mondjam, mert vannak az életben olyan dolgok, amikor így tanástalanul nézel, hogy ő, most mi van? Na, tehát az a lényeg, hogy tegnap este ugye az egyik kutyám fekete, a breki, gonosz fekete színe van, és ezért nem látszik a sötétben. Főleg az nem látszik, hogy mit csinál. És tegnap, amikor itt nektek dumáltam, hogy nem tudom mindig követni, már lehet, hogy, hogy meg fogok rá szerelni valami lámpát, meg de mindegy. De az a lényeg, hogy ma reggel konstatáltam azt szomorúan, hogy éjjel, vagy tegnap este belefetrengett valami szarma, és így kvázi fur szar az egész oldala. Konkrétan ilyen ő, nyalogatátós, nyambogos, hangra ébredtem, ami ö, vizualizálva úgy nézett ki, hogy az egyik kutyám ül, a pók és nyalogatja a másik kutyát a feketét pont konkrétan nyalogatja a szart az oldaláról tehát erre ébredtem na ez volt az amikor én így néztem, hogy az meg most mi van? Tehát így az információ így, így nehezen állt össze az anyammal, hogy ilyen így létezik. És ráadásul után nagyon ez a tanástalancság, hogy most mit csináljak? Azon kívül, hogy meg kéne ölni őket, mert ez az első gondolat természetesen. Tehát azzal indítottam, hogy bedobtam a kábba lemosni, de még mindig szarszagú egyébként. Nem is tudom, hogy ilyen szart hol talált, mert inkább ez ilyen Cukorbeteg, kövér, dagadt, punyat, 120 éves banyának a szájszagára emlékeztet inkább. De mindegy, rohadt büdös az a lényeg, és most valószínűleg az lesz, hogy az egyiknek a pofáját fogom kimosni, a másikat meg kívülről fogom lemosni még egyszer. Na, visszatérve a komoly dolgokra, elfejtettem elmondani azt, hogy megszűnik a fizetős BBTV abban a formában, amiben most van jelenleg. A BBTV Extra az a BBTV extra is szivatott minket, most összejöttek a dolgok, eléggé. A, a bbtv re nem szokott nyári szünet lenni, de most elég összejöttek a dolgok, és megint megcsúsztunk hozzáteszem. Néha azért azt mondom, hogy jó, hát persze, hogy nem tudjuk a három hetet tartani, de ha belegondolok, hogy másfél órás BBTV-k vannak, akkor mit csodálkozunk ezen, mert azért ez elég masszív anyag. Akkor is, hogyha az Extra-t, azt viszonylag egyszerű összerakni, mert csak, tudom, van benne semmi más. De most az Extra volt az, amelyik kicsit megszivatott minket, még így a végére, mert augusztus legvégén ki akartunk jönni. De az extra most a Lauter Viktor szerepel, aki annyira elfoglalt most a versenyfelkészülés a család és a boltja miatt, hogy egyszerűen nem tudtuk egymást elkapni, tehát mi egyébként marha sokszor találkozunk, csak pont nem úgy, hogy kamerában nálam is meg tudjuk az anyagot csinálni, tehát hogy volt nálam a kisfiával füvet nyírni, meg ilyen apróságok, csak nem tudtuk az anyagot megcsinálni. Na az a lényeg, hogy ezt megszültük majd nehezen, úgyhogy a Lauter Viktor lesz az extrámon, egy elég exkluzív ilyen interjú szerűségben, ahol igazából Elmesél bizonyos dolgokat magáról, de legfőképpen arról beszél oktató jelleggel. most a versenyszezon előtt, hogy hogyan kéne ezekre a versenyekre felkészülni. És ö, olyan információkat oszt meg, amit esetleg még így tőle teljesen hitelesben nem nagyon hallhattatok. Lehet, hogy a nagy része a dolognak ismerős már tőlem, de mivel én nem vagyok versenyző, azért hitelesen ezt szerintem neki kéne elmondani, ugyanis ő a Magyarországon a legtapasztaltabb versenyzők között van. A legnutinosabb versenyzők között van, és a legprofibb versenyzők között van, ezt nyugodtan elmondhatom, mert azzal a szintű felkészültséggel, ahogy ő meg erőbedobással, profizmussal, hogy ő csinálja dolgait, nem sokan rendelkeznek. Tehát a Viktor nem az van, hogy jó genetikám is szarok bele, hanem az van, hogy száz százalék és képzeljétek el azt, hogy még évközben kokainos bulikat is elfelejt csinálni, meg ilyen apróság, hanem ő, ő mindig testépítő, úgyhogy mellette tud lenni családapa is, meg akár üzletember is. Na, valószínűleg ez lesz az utolsó a BVTV Extra, váltunk egy kis koncepciót, ez még egy nem hivatalos informáciának tekintető dolog, de úgy néz ki, hogy lesz egy Bodybuilder Club. Ami sajnos fizetős lesz, méghozzá nem is lesz különösebben olcsó. De ebbe a Bodybuilder Klubba tagságot lehet menni. egy éve, egy hónapra, fél nem, még nem tudom pontosan, hogy lesz. És a Bodybuilder Klub tagoknak fognak járni extra anyagok a BBTV-ből, az extrát kivesszük. A klubtagoknak letölthető lesz, de csak a normál BBTV, és az extra az meg lesz csinálva ugyanígy, csak nem a bbtv vel együtt lehet majd letölteni, hanem külön. Tehát a kettő különböző időpontban fognak ezek megjelenni, ez könnyebbség, mert nem az van, hogy kvázi bbt labzárt és gyorsan össze kell az egészet, de ugyanis a BBTV folyamata úgy néz, hogy én forgatgatok. Ugye nem, az, nem olyan, egyszer, hogy most kitalálom, hogy január 1-én elkezdek forgatni, és akkor megcsináljuk január végére az anyagot, hanem itt azért az én egyéb dolgaim is alkalmazkodni kell, meg az alanyok dolgaihez is alkalmazkodni kell, és itt az összeszervezési kérdések, ezek nagyon nem egyszerűek, különösen, hogyha utazni is kell. Szóval ezek okoznak nálunk néha csúszásokat, na most ha ezzel még itt bevariálunk közben azzal, hogy még az extra is meg kell csinálni, akkor mi saját magunkat szivatjuk, ezért én úgy gondolom, hogy az Extrat teljesen külön fogom megcsinálni, vagy fogjuk megcsinálni, és külön időpontban is jelenik meg, és nem az van, hogy a BBTV az Extra miért nem tud kijönni, hanem inkább az van, hogy akár, hogy úgy alakul akkor csinálom meg az extrát, és utána fog kijönni a BBTV, de egyébként a klubrendszerben egyéb pluszanyagok is lesznek, ami, ami nem lesz amúgy elérhető, és ezek valószínűleg rendes lepöltősanyagok lesznek, ezt még nem tudjuk, jobb minőségbe, de olyan extrák lesznek, ami, ami amúgy nem jelenne meg, például a lesznek komolyabb összeállítások, mert alapban most már egy versenyről csak a flash fogjuk megcsinálni, de valószínűleg lesz egy olyan verzió, ami természetesen a szórakoztató típusba tartozik, ami, ami, egy, ami csak a klubtagoknak lesz elérhető. Most a slusszpaint azt nem mondtam. A klubtagsági díj, amiből mi nyilván milliómosok leszünk, az jóvá a shop megrendelésből, tehát lesz egyfajta kedvezmény vagy pontrendszer, amivel te gyakorlatilag le tudod vásárolni a shopban, azt, amit ö, klubtagsági díjként befizetsz. Az egész dolog egyébként komolyan fog kinézni, hogy a tagsági plasztikkártyád lesz, ö, nem egy ilyen gagyi valamire kell gondolni, hanem komoly biztonsági rendszerrel, plasztikkártyás megoldással, tehát ez, ez egy igazi komoly klubtagság lesz, amin remélem, hogy minél több tagot tudunk toborozni, és bizonyos tartalmak, azok az oldalon belül csak így lesznek elérhetők, valószínűleg meg fog a rovat is jelenni újra, komolyabb formában sokkal, mint eddig, de kizárólag a klubrendszeren belül. Időpontot erre még nem tudok mondani, ö, az biztos, hogy a most az ősz ö, sok változást fog hozni, sok újdonság lesz, mint látjátok a magazin, Életmond magazin már elindult, nyomatjuk oda a cikkeket, úgyhogy egyelőre most ennyi, ma reggelre, meg estére, Hamarosan remélem, hogy érdekes dolgokkal tudok majd jelentkezni.